Əz Səcdə Suresi, 30 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Əlif, Lam, Mim. Kitabın, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilməsində heç bir şək şübhə yoxdur. Yoxsa müşriklər, Muhəmməd onu özündən uydurmuşdur deyirlər. Xeyr, o, səndən əvvəl Peyğəmbər göndərilməmiş bir qövmü qorxutmağın üçün Rəbbindən nazil olan bir haqdır. Bəlkə doğru yola yönənələr. Göyləri, yeri və onların arasındakıları Altı gündə xəlq edən Sonra ərşi yaradıb Hökümü altına alan Allahdır Sizin ondan başqa Heç bir haminiz Və şəfayət edəniniz yoxdur Məyər öyüt nəsiyyət qəbul etməyəcəksiniz O göydən yerə qədər olan Bütün işləri idarə edir Sonra həmin işlər Sizin saydığınızın Min ilinə bərabər olan bir gündə Ona doğru yüksələr O qeybi də Aşkarı da biləndir, yenilməz qüvvət sahibi, mərhəmət sahibidir. O, yaraddığı hər şeyi gözəl yaraddı. İnsanı yaratmağa palçıqdan başladı. Sonra onun nəslini nütfədən, bir qətrə zəyif sudan əmələ gətirdi. Sonra onu düzəldib insan şəkilinə saldı və ona öz ruhundan üfürdü. O, sizə göz, qulaq və ürək verdi. Siz az şükür edirsiniz." dedilər. Məğer biz torpağa qarışıb yox olandan sonra yenidən mi yaradılacağıq? Bəli, onlar Rəbb ilə qarşılaşacaqlarını inkar edən kəslərdir. De, Sizə müvəkkil olan ölüm mələyi canınızı alacaqdır. Sonra da Rəbbinizin huzuruna qaytarılacaqsınız. Qaş günahkarları öz Rəbbinin huzurunda başlarını aşağı dikib: Ey Rəbbimiz, gördük, eşitdik. İndi bizi dünyaya qaytar ki, Yaxşı iş görək, biz tam yəqinliklə inandıq deyəndə görəydin. Əgər biz istəsəydik, hər kəsi doğru yola salardıq. Lakin mən, cəhənnəmi mütləq bütün günahkar cinlər və insanlarla dolduracam sözünü gerçək olaraq demişəm. Allah onlara belə buyurar, bu günə yetişəcəyinizi unutduğunuza görə, indi dadın əzabı. Biz də sizi unutduq, etdiyiniz əmərlərin cəzası olaraq dadın əbədə əzabı. Bizim ayələrimizə ancak ayələrimizlə öyüt nəsihət olunduqları zaman səcdəyə qapananlar və təkcəbbür göstərməyərək Rəbbini hamsənə ilə təqlid edənlər iman gətirərlər. Onlar ibadət üçün yataqlarından qalxar, qorxu və ümid içində Rəbbinə dua edər və onlara verdiyimiz ruzilərdən ehtiyacı olanlara sərf edərlər. Etdikləri əməllərin mükafatı olaraq Onlar üçün göz oxşayan nə cür neymətlər gizlənib saxlandığını Heç kəs bilməz Məyər mömin kimsə ilə fasik eynidirmi? Əlbəttə onlar eyni olabilməzlər İman gətirib yaxşı işlər görənləri Etdikləri əməllər müqabilində Qonaq qalacaqları məva cənnətləri gözləyir Fasiklərə gəldikdə isə Onların məskəni cəhənnə modudur Onlar hər dəfə oddan çıxmaq istədikdə Yenə ora qaytarılacaq və onlara dadın yalan isab etdiyiniz cəhənnəm odunun əzabını deyiləcəkdir. Biz ən böyük əzabdan əvvəl onlara mütləq dünya əzabından daddıracağıq. Bəlkə tövbə edib düz yola qaydalar. Rəbbinin ayələri ilə öyüd nəsiyyət verildikdən sonra onlardan üz döndərən kəstən daha zalım kim ola bilər? Biz şübhəsiz ki, onlardan intiqam alacağıq. Biz Musaya kitab vermişdik. Ya rəsulum, sən onunla görüşəcəyinə şübhə etmə. Biz onu İsrail oğullarına doğru yol göstərən bir rəhbər etmişdik. Səbr etdikləri və ayələrimizə ürəkdən inandıkları üçün biz onlardan əmrimizlə haq yolu göstərən rəhbərlər təyin etmişdik. Həqiqətən sənin Rəbbin onların arasında qiyamət günü ixtilafda olduqları məsələlər barədə hökum verəcəkdir. Məyər onlar indi yurtlarında gəzib dolaşdıqları, özlərindən əvvəlki neçə-neçə nəsilləri məhv etdiyimizi görmürlərmi? Həqiqətən bunda ibrətlər vardır. Məyər qulaq asmayacaqlar. Məyər görmürlərmi ki, biz quru yerə su göndərib, onunla heyvanlarının və özlərinin yedikləri əkinlər yetişdiririk. Məyər görmürlər? Onlar, əgər doğru danışanlardansınızsa, bu fət nə vaxt olacaqdır, deyə soruşallar. De, fət günü kafirlərə, sonraki imanı heç bir fayda verməz və onlara möhlət də verilməz. Artıq onlardan üz çevir və gözlə, Doğrusu, onlar da göz deyirlər.